От днес до 11 септември София е домакин на транснационална феминистка среща. Какви са предизвикателствата пред феминизма днес? С този въпрос посрещам две от организаторките. Мария Иванчева, тя в момента преподава в Глазгоу и Леа Вайсова. Здравейте! А също доктор по социология, Софийския университет в момента и двете са свързани с организаторите на събитието, а именно българската феминистка организация LEF FEM и платформата за транснационална социална стачка. И да започнем от там. Война, инфлация, енергийна криза... Дали на хората име до феминизъм днес, би казал някой внимателен мой слушател? Какво ви събира в един такъв момент на тази международна среща в София? А, Мария. Знаете, да. а, първо нека да кажа, че срещата се случва в рамките на една международна феминистка мрежа, която ние организирахме точно в началото на, път, на пандемията. Тя се нарича а, транснационални, жизнени автономни борби. East на английски Essential Transnational Struggles Autonomous Transnational Struggles. А, това, което ни събра тогава, беше точно начина по който кризи, като пандемията, като енергийната криза, като войната, Uh, удрят най-силно жените, хората в малцинствените групи, защото те са работещите в ключовите сектори. Те са тези, които поемат цялото социално възпроизводство, това, което наричаме грижовният труд. Труда за това да се възпроизвежда семейството, не буквално като само родилната функция на жената, а като това да има хляб и да има грижа, да има хляб и мед, както се казва. Uh, затова в момента феминизма не е просто нещо, което може да се случва отстрани, а то е абсолютно централен за всичките тези кризи, за, за тоталната война, която е обявена на бедните хора и за това как жените поемат с тялото си съвсем буквално и насилието, и труда и се мобилизират за това да се постигне един по-добър живот. Какви и колко участника очаквате? и Очаквате ли участници мъже? Да, очакваме и участници мъже, но а, така за сега имаме регистрирани около 200 човека. Действително, форума е много мащабен а, и рядко може да, така, да се посети такъв вид събитие в България. Така че наистина призвавам вашите слушатели, които имат интерес към а, така, тази транснационална среща да посетят сайта на Лев за да се запозна с богатата програма на нашата среща. Участниците и участничките са от а, почти държави в Европа, но и извън Европа включително. И разбира се, ще има също така представителки на синдикатите от България и не само от България, от други по-малки синдикати от Източна Европа. Ще има и представителки на фемининските организации от България и не само от България. Така че наистина срещата е изключително интересна и мисля, че важна. Кои са важните теми, които ще обсъждате? Важните теми в програмата са много, но да речем централните теми са от една страна труда, особено в ключовите сектори, включително в здравеопазването, за което ще има специален лъркшоп, защото пандемията удари много силно здравните системи в Европа и много голяма част отгрежда, отново се поемаше от жени и от жени мигранки. Миграцията също свързана тема. Знаем, че много, особено българки и източноевропейки в момента се грижат за възрастни хора и деца в Западна Европа. Тоест, ние поемаме и грижата за общество, което е извън, а в България няма кой да поеме грижата. Uh, също така uh, важна тема е жилищната криза и uh, домашният дълг, защото голяма част от семействата живеят с много сериозен дълг, който изплащат на, uh, чрез бързи кредити, чрез заеми. В рамките на семейството има един огромен дълг, за който никой не говори. Ще има също работшопи uh, за uh, грижовен труд. И ам, ще говорим за войната също в Украина като тема, но не като тема, която, в която ще решаваме дали и кой е виновен за войната или ще търсим решения за това, коя страна трябва да се въоръжи или разоръжи, А ще търсим решения за това какво се случва на терен, какво се случва с хората, които страдат от войната, какво се случва с тези мигранти, които идват и които в началото посрещахме като средна класа и като братя славяни, а в момента се опитваме да хвърлим на буклука и да им дадем най-лошите трудови условия, ако изобщо стигнат до нашия така или иначе беден пазар на труда. Сега казвате, че войната неминуемо ще присъства, но не в рекурса кой е виновен, ама защо? Защото а, не знаете кой е виновен или защото знаете кой е виновен и искате да се фокусирате върху нещото. Различно питам ви защото като че ли тази война в Украина доведе до сериозни разцепления в европейската левица и сред ляво мислящите хора в Европа. Традиционно те са по-критични към западноевропейските общества и по-склонни да прощават авторитарни безобразия на режима в Русия. За да избегнате конфликт, ли няма да се занимавате с темата за вината или защото не подлежи най-под въпрос кой е виновен? от една страна, това което казвате е така, че левицата беше много разцепена, като че ли в България дори повече, отколкото на други места. В Западна Европа, където живея... Така ли? Много, това е, това е много често да. и много повече левицата вижда вината в Запада и се вижда като един вид възможност, вместо да се мисли само за това какво прави Путин в Русия, който винаги е виждан като първия виновник, поне за започването на войната, а да се мисли също за това как а, стратегии на западните държави за въоръжаване на, на периферната зона около Русия също подклаждат войната. Но това, което нас ни интересува повече е какво се случва с обикновения човек по време на войната. Обикновения човек не е виновният за войната нито в Русия, нито в Украина, но много често изнася войната. За жалост обаче това, което се случва, както и с а, държави като България, е, че крайната десница успява да потопи в кръв целият дискурс и вместо да се мисли за решения а, на, на това как хората, които не се мразят взаимно, могат да застанат срещу тази масивна инвазия и срещу тази ам, агресия с огромни уражия и с огромни пари, с огромен риск за тялото общество. А, се търси начин хората да се противопоставят едни на други и да се търси омраза вместо ам, начини да се противопоставят на войната Отвътре. Ами как те начините, начините да се противопостави, примерно една жена на а, това, нейните деца, нейните синове да не бъдат пратени на война, война срещу съседна суверенна страна, виждаме до какво водят в Русия. Интересно ми е, ще, ще има ли фокус върху тези ру... руски жени, които обявявайки се против войната, влизат в а, руските арести? Ще говорим, да, ще говорим за а, начините по който в Русия, в Украина, в цяла Европа а, се използват стратегии за, от една страна за противопоставане, бойкот на военни действия или пък, което също в Украина особено става за а, насърчаване на влизане в военни действия и, и, и какво точно пък значи като последствие това да подкрепиш една държава, която става все по-националистическа и която в момента, където се подклажда един режим, който когато войната свърши, може да бъде много опасен, а, защото в момента се подклажда един национализъм, който в Русия вече абсолютно е ескалирал, но в Украина не беше. А, но това, което нас ни вълнува също е до каква степен... А, ще може а, международната солидарност, международни политики за труда, за ненасилието, за а, грижовния труд да поемат цялата тая криза, която не е само украинска криза и не е само руска криза. Тя е една криза на целия свят. В момента вълните на енергийна криза, на бедност, Uh, много вероятно и разбира се всички се притесняваме от ядра на война, могат да засегнат всеки един от нас. Тоест ние трябва да мислим за решения, които uh, колективно, а не просто като индивидии, като индивидуален бойкот на действия, който много рядко може да бъде ефективен имаме като общество. Сега, един от въпросите, които задавате и поставяте за дискусия ме провокира и директно ще го цитирам. Дали войната отпушва подновена патриархална реакция или само за да обучава вече съществуващите кризи? Вашите отговори? Ми аз всъщност по-скоро исках да отклоня малко разговора и към другите панели, не само за войната, защото другите панели са ни също много важни. И когато Мария говори за женски труд а, и изобщо за, за темата за грижовния труд, всъщност а, това наистина е един проблем, който е много важен за България. Аз съм участвал в немалко форуми и даже неодавна преди една седмица бях в една конференция, която беше изцяло посветена на социално-економически неравенства през феминистка перспектива. В България имаме огромен проблем с, например, на за заплащането между мъжете и жените. Им е едно доста сериозно изследване на КНСБ, което показва, че разликата е 12,7% в заплащането между а, жените и мъжете. Но всъщност защо се получава тази разлика? Защото от една страна има сектори, които са феминизирани. И това са доста ключови сектори. А, значи Мария спомена, разбира се, здравеопазване. Ние имахме стачка на медицинските сестри, както а, вероятно вашите слушатели си спомнят, която а, стачка, би казал, продължава. Всъщност, те не са постигнали а, това, за което се борят и ние ги подкрепяме. От друга е, страна, те това политически са... проект, но тъй като даже мисля, че участват и в изборите, не можем да коментираме това mm -hmm. в ефира на националното. Да, аз говоря за извън... стачка, не за конкретни а, да, синдикални. Извън, а, нали, Съответните формати. Съответно, а, това е също така сферата на образованието, това е социалната сфера, са изключително ключови така са каже, сектори, които а, са с много ниско заплащане, с лоши условия на труд и които очевидно са обезценени. Също Добре, казвате, че има системен проблем. А, да. Там, където има феминизация на труда, всъщност има ниски заплащания и а, там няма, няма достатъчно ресурс. Тоест, ако нещо се извършва от жени, очевидно, че то не е привлекателно за мъже. Така ли излиза? А, а, така, всъщност на мен проблема не ми е, че не е привлекателно за мъже. На мен проблема ми е, че въпреки че това са феминизирани сектори, те трябва да бъдат високо оценявани, защото те са важни. И в някакъв смисъл а, тък му пола тук наистина играе роля за обесценяването, включително и на труда, включително и на а, така скажу, услугата, която се предоставя и това, това е очевидно. Също така бих искала само да спомена още един аспект, който е важен и пак ще се позва на на бе, че а, в периода, в който а, жената а, някакси излиза по майчинство или пък а, има дете, съответно също тогава най-рязко на, нараства разликата в заплащането между мъжете и жените. А, и разбира се, този проблем има множество аспекти. Един от тях, последно само споменавам, защото той ни е важен като колектив ЛФМ, защото сме правили сериозно изследване също там, е, например, липсата на места в общинските ясли и детски градини. Тоест, липсата на такава базис на публична услуга действително направи, а, произвежда повече неравенство между мъжете и жените и това сме го показали много ясно. Така че това са проблем, които са силно жените в България и не само в България и всички ние преживяваме всеки дневно и които бихме искали да обсъдим как да решим. Сега, тъй като провеждате тази среща в месеца на предизборна кампания в България, има ли вероятност тази ваша транснационална среща да бъде партийно употребена? И това тревожи ли ви или напротив? Не, и доколкото виждаме, регистрираните участници няма дори такъв интерес, което до някъде е интересно, до някъде може би е печално, а, защото, за жалост, и това трябва да го кажем много ясно. Много партии, включително БСП и да, така наречената. Пак Ой, извинявайте, да да да, така с... наречената левица в на България, да. до голяма степен не се интересува от тези теми, дори напротив, тръгна с много консервативни послания И а, до голяма степен партиите, като че ли всичките, целият спектър се пази, да речем, от темата за Истанбулската конвенция, защото, макар че това беше един документ, който всъщност нищо не означаваше, той беше употребен много страшно от крайната десница по целия свят, особено нали, в Европа, където страните са засегнати от този. Чисто пожелателен документ, за да може да има реакция точно срещу а, женските мобилизации. Това, което искам само да добавя на това, което каза Лея, е, че а, мисля, че е много порочно да се мисли за това, дали а, този тип труд е привлекателен за мъжете. За мъжете е привлекателен, както и за жените, разбира се, високоплатеният, достоен труд. За жалост, а, гледането на деца, гледането на възрастни а, работата като учители, като медицински сестри и така нататък, най-привлекателен труд, но също то се очаква, че този труд ще се върши от жените безплатно. Ще се върши, защото ние уж под природа трябва да бъдем грижовни, да, съболезнователни. Така наречената биологична функция да, на жената. което ние отричаме, защото за нас а, този труд е нещо, което трябва да се върши от цялото общество. Цялото общество и като държавно осигуряване, и като колективно справяне с проблемите, трябва да пада не само на жените, а на едно по-солидно, по-човечно, по-организирано общество, каквото ние нямаме и каквото около нас се разпада. Ние мислим за това как да се съживи тази социална тъкан и как тази, това съживяване да не падне само върху жените отново. Сега последен въпрос от мен. А, може ли да има колективни наднационални феминистки решения, ако обществата и държавите, в които живеят жените, са различни и като богатство, и като социални структури, и като политически парадигми, в които съществуват? И вярвате ли в смисъла от наднационални действия, защото, примерно, това е една от критиките към наднационални образования като Европейския съюз или? критиките срещу глобализацията. Тоест, има ли, има ли смисъл от наднационални усилия Разбира се, че има смисъл. Страгу ми се, че в основата на тази среща стои му вярването ни, че си заслужава да се опитваме да градиме международно социално движение, защото всъщност много от процесите те са общи, включително и, например, Истамбулската конвенция и дебатите, които разтърсиха българското общество преди няколко години, в крайна сметка те се случваха в една или друга степен, особено интензивно в Източна Европа. Така че ето това го давам за пример. Навсякъде има проблем с. Така, полвите на равенство в социално-економически аспект. Разбира се, когато се гради международно социално движение, тук има нужда от специални усилия. Ние да се опитаме да създадем така да се каже тези общи места, които ни обединяват, за да може да градим съответно колективно действие съвместно и не случайно правим тази среща, защото се надряваме да изградим една такава стратегия и за международно действие, което обаче не отменя между другото необходимостта от действие и на националите. Ниво. И когато вие попитахте за политическата употреба, аз всъщност бих обърнала въпроса по малко по-различен начин. Много бих се радвала всъщност нещата и темите, които а, действително гражданският сектор работи много, много усилено, да се чуват от трибуната на Народното събрание. И въпросите и проблемите на жените да не се разхващат като нещо второстепенно. И просто като отчитане на ето и това квадратче е отбелязано, че всичко е наред с ръвнопостоянност, да. защото и това го има. Просто дъвка в а, устата на много политически играчи. Да, и другото, което... България в момента живее до голяма степен от доходите на мигранти, като мен самата, включително като много жени, които заминават да чистат къщи, да гледат деца и възрастни хора, както казах. В момента тези проблем, проблемите за техния труд не могат да се решат в България, освен ако България не намери начин да ги върне не с обещания, празни за демографската криза и за ам, нашата велика национална държава, а за това какъв тип труд им се предостава като възможност, какъв тип жилища, какъв тип социални услуги. Но в момента този труд е абсолютно нерегулиран на европейско ниво. Това е най-низко труд. Жените са мачкани в семейства. Всичко се случва под сурдинка, абсолютно неформално. Европейския съюз за жалост не прави достатъчно за да регулира това. Дори напротив, вчера имаше директива, в която а, труда на грижовните работнички не се професионализира, не се прави по-видим, не се включва изобщо в стратегията за справяне с кризата като нещо, което трябва да бъде политика на Европейския съюз. Тоест всичко това остава в неформалната сфера. Ние не можем от България само да намерим решение на това. Трябват да ни мобилизация заедно с мигрантски движения в Европейския съюз и ни трябва сериозен натиск на, на, на европейско ниво, на наднационално ниво за регулация и професионализация на този труд, на ниско платения женски труд на труда в ключовите сектори. Без това оставаме да разчитаме на точно тези неравенства. Европа живее за наша сметка, Западна Европа. Ние се опитваме да докараме да речем труд от други държави, за да можем тук да се гледаме. Не може да продължава това, защото по този начин Държавите в развиващия се свят остават безкрайно бедни, всичките жени напускат да гледат деца и баби на Запад, там никой не може да се грижи и после се чудим, защо тръгват да мигрират хората и към нас и на Запад, не от добро. И ние трябва да се грижим за хората и в държавите, от които ние извличаме и човешки ресурс, и природен ресурс целия свят, държавите в Африка, държавите в Азия и също да се опитаме да притъпим тези Огромни неравенства, в които Запада се възползва от нашия труд и нашите ресурси. Ние сме по средата, от една страна пращаме, от друга страна приемаме и а, една голяма част от държавите по света в момента живеят абсолютно на ръба на мизерията. Благодаря ви, Мария Иванчева и Лея Вайсова, от днес до 11 септември София Домакин на международна феминистка среща с над 200 участници от България и над 15 държави в Европа, бивши соци... социалистически блок, но и не само. Благодаря ви.